26. Що таке Бог? Ви коли-небудь розмовляли з доктором Гонікером? Спитав я міс Фауст. А вже ж й і багато. Щось із тих розмов запам'яталося? Було якось. Він заявив, що я не зможу сказати йому жодної абсолютної істини. А я сказала, Бог – це любов. І що він на це? Він сказав, що таке Бог, що таке любов. Хм. Але ж знаєте, Бог – це дійсно любов сказала міс Фауст, незалежно від поглядів доктора Гонікера.